Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlővészét. Szervusztok kedves hallgatók, ez a hétmesterlővésze. Magyar Dávid kollégámmal is barátommal köszöntelek titeket. Én Puzsér Róbert vagyok. <coughs> Itt a rádiókafén, a 98 os frekvencián, 3-5-ig, ahogy az szokásunk. A következő két órában Kedvenc rendezőnk Milos Forman filmjeiről fogunk beszélgetni. Elég nagy átfedés van a Dávid és az én kedvenc rendezőink között, de azt gondolom, hogyha összekéne a kettünk top 10-es listáját fésülni, akkor ott az első helyezet biztos, hogy a Milos Forman lenne, mert mindkettőnknél nagyon előkelő helyen van. Igen, viszont, hogy rögtön ki is ábrendítsen a ma nem feltétlenül a legjobb filmjeiről fogunk beszélni, mivel azokról már valószínűleg az adástörténete folyamán legalább háromszor beszéltünk de azért nem kell elkeseredni, mert... Igencsak... Mivel, hogy Milos Formannak minden filmje tökéletes. A, ettől még, Tehát, ettől hogy... még rendkívül jó filmekről beszélünk. De, de az az igazság, hogy bármi más rendező esetében ez eliesztő lehetne, hogy nem a legjobb filmjeiről beszélünk, de a Milos Formannak nincsenek közepes filmjei, hanem kizárólag jó filmjei vannak. Illetve kimagasló a jó filmjei. Most lesz szó néhány kimagasló a jó filmről, filmjéről, meg néhány jó filméről. Tulajdonképpen négy film, próbáltuk úgy összeállítani, hogy ahogy az életműve is összeáll, hogy Egy egy film még a Keleti blokkból és az az élet művének a nagy részét azt már nyugaton az Úsában tette le. Szóval egy filmet adunk még a, abból az időből, amikor még a Sögesdrót mögött rendezett, és aztán pedig amikor a szabad világban, ugye. Hát a szögesdrót mögöttű három filmet rendezett, vagy három jelentőseb filmet rendezett, amire így érdemes emlékezni. A fekete tépéter az Ecce szerelme és a Tűzvonbában volt a kezek és hát a legismertebb és a legkiválóbb filmiai azt gondolom, hogy első helyen a Szálakakuk fészkére című filmről kell megemlékezni. 5 Oscart nyert vele példárendben. Miért no, volt legkisebb költségvetésű legsikeresebb film? Tehát a legsikeresebb filmek közül a legkisebb költségvetésű, a legkisebb költségvetésű filmek közül pedig messze a legsikeresebb. független film a Szálakakuk fészkére. Egyébként az egyik producer az a Michael Douglas volt, ez tisztelenem tudják. Az a Michael Douglas aki akkor még opcsionális színész keletnek, a, a, a tulajdonképpen csak a, Kirk, la, Kirk a kis fiacskája volt, aki így némi pénzzel a sebében... Így megvehette a keleti rendezőt, aki jött így és tartotta a markát ide igen, a Amerikába. És, hát tartotta a markát és némi apró pénzt csorgatott bele a Michael Douglas-ai ott sertepert élt Hollywood környékén, és még nem tudta igazán eldönteni, hogy producer legyen hogy rendező, vagy színész, vagy micsoda. De érdemes megemlíteni az Avadeusz című filmet, ami szintén megahoszkár nyilas film lett. Az, az, az meg nyolc Na igen, az is, de az, az Oscart a... azt mi folyton uh, igazából kritizáljuk, szóval az mi nem sok jót csoktunk várni, de azért mégis, hogyha a kedvenc rendezőnk kedvenc filmjai sok oszkárt t nyernek, akkor azt el tégel, hogy mondjuk. Meghát azt is látni kell, hogy mást jelentett az Oscar 1975-ben, amikor a Salaakakuk fészkére, illetve 1984-ben, amikor az vagy 85-ben, amikor a Amadeus nyert az, az Oscar tehát hát és mást jelent manapság, amikor mindenféle semét kap Oscar díjakat. De érdemes az Larry Flint a provokátor meg az Ember a Holdon című filmeket is megemlíteni az újabb évékből, amelyek jelentős hírjai is hát ott van a her, mindalmind ajánljuk kedvence is hát a a musical műfajnak az egyik királya. Úgy érdemes beszélni a Milos Formanról, is érdemes beszélni a Milos Formannak a filmjeiről. A Milos Formannak kivál kapcsolatban mondom, nem lehet rosszul választani. Te azt a legjobban azt teszitek, hogyha mindegyik filmét megnézitek, mert csalódás az nem fog hiteket érni, az egészben biztos. Maikal érdemes kezdeni mondjuk, hogyha így az ember egyáltalán nem látott még Milos Formant. Hát ha egyetlen Milos Forman filmet sem látott, az szintén lehetetlen, az azt jelenti, hogy nem látta a herrt, akkor nyilván a herrel érdemes kezdeni, merre az a, ö, egy nagyon szórakoztató, nagyon mély és mégis nagyon vidám, és még közben nagyon drámai minden, tat az az a, a tat meg, az a leg az a legjobb belépő, amiłos forma. Hát ez a szállak a kávé, fészkére azzal kezdtem. Hát ez meg az, az életmű csúcsaval, ahol. Az nem baj. Hát te csak, <coughs> hogy hogy melyek lesznek azok a filmek, amekről a mai adásban beszélni fogunk. a, a Keleti blogból és az ott által követett filmek közül mi a Tűzban babám című filmet választottuk ki. Elsősorban azért, mert mert ező ezt a filmet követően 1950-heptét követően ő elhagyja Csechoslovákiát és Amerikába emigrá. konkrétan emigrál. a Prá gái tavasz alkalmával 68-ban amikor a A keleti blokkországai egyszerre megszállják Cseszlovákiát, akkor Többek ő kihasználja. Többek Magyarország. Magyarország is diadalmasan bevonul egyébként. Ez az egyetlen igazán sikeres hadműveletünk szerintem az elmúlt 200 évben, nem? Amikor megszálltuk Cseszlovákiát. És büszkék vagyunk. Hát igen, és ezért utálnak minket a mai napig a csehek némi, némi joggal. Mondjam, joggal, igen. <gül> Szóval ezt az akkori zűrzavart kihasználva, ahogy nálunk 56-ban léptek le az értelmes emberek, úgy a, úgy a csehektől 68-ban, kimegy az usa és ott egy kicsit tengleng, próbálkozik, aztán megcsinálja az elszakadást. Nos, a Tűz van babám film az a Prágai Tavasznak a jegyében készült. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a Prágai Tavasznak van kulturális lenyomata, azoknak annak a politikai enyhülésnek, vagy annak a nyitásnak, annak a szellemi folyamatnak, annak az eszme áramlatnak, amely a prágai tavaszt jelenti, mert ez nem csak a politikai síkó, hanem az igen az értelmiségi közbeszédnek a, a síkján is lezajlott, akkor az semmi, semmi egyéb, mint a Tűz van babám film. Nem mondom szépnek szép ajándék, de egy kicsit már késő. Ez az ajándék előtt kellett volna. Tavaly, mikor 85 volt az öreg, és nem most az utolsó percben. Na ja. Ebben igazad van. Na de ki a fene tudta azt a vaj, hogy az idén rákja lesz? De hisz épp erről van szó. Most úgy néz ki, hogy megajándékozzuk gyorsan, mielőtt meghalna. És még el is várnátok, hogy örüljön neki. Várj egy kicsit. Azt csak mi tudjuk, hogy neki rákja van. Ő nem tud róla. Hát azt meg honnan tudod te, hogy ő nem tudja? Megkérdezted? Kitől tudhatta volna meg. Az biztos, hogy mi nem mondtuk meg neki. Az orvosok sem mondták meg. Az orvosoknak nem szabad elárulni, erre törvény van. Lehet neked akkor a rákod, mint egy ház. Mégsem árulhatják el. Hát ezért nem híz a kutya se az orvosoknak. Nem is baj, hogy nem mondják. Különben is teljesen mindegy. Mindenki érzi azt, ha üt az utolsó órája. Nem kell azt mondani senkinek se. De csak fogba száll, nem haldokolsz. Fejezzük ezt be, Ezzel nem jutunk előbbre. Ha tudja az öreg, akkor tudja. Ha pedig nem tudja, tőlünk nem fogja meg tudni. megtudni. Hallódezt, Franta, te szörnyű nagy hipohonder vagy. Nehogy megkérdezz tőle, hogy szúró fájdalommal járja rák. Ne félj! Nyugodj meg! Én nem kérdezek tőle semmit. Most kiket itt hallottunk beszélgetni, ezek a tűzoltók voltak, akik a tűzoltók bályára készülnek, ahol a nagy öreg parancsnokot, a kapitányukat, aki 90 nem hány éves. Azt 86 fog... éves. Oké, okay, meg fogják ajándékozni az életműve miatt. És hogy 85 évesen kellett volna, amikor még nem volt Rákos. Csak eszükbe se jutott ne, nem mit érdekelte hát, őket. Szó, De most, hogy, hogy Rákos, most már gyorsan oda kell adni neki, mielőtt meghal. És ez, ez 67-ben forgatja, és 68-ban kitör a forradalom. És abszolút azt érzem benne, ami egyébként így nem derül neki ha nem ismernénk a törtémintényeket hogy a rendszer az hát ugye a tűzoltók képviselik így a hatóságot a rendszert magát a kormánytakígy próbálvallahogy felül lemenkedni hogy felül kerekedni a, a folyamatokon de érzik hogy kicsúszik a kezükből az irányítás. va ol a űzést nem fogják tudni és nem fogják tudni alóltan és próbálnak még ilyen ajándékokat meg megállokat meg ezt meg a szervezni de már valaho azt is nagyon nagyon rosszul csináljá tehát folyamatosan esik csúszik szét az egész rendszerük és hogy ez a minos forma mintgy látnak eztígy. Meg, meg, megrajzolta nekünk, így belekódolta egy filmbe, így szépen elrejtette el a cenzorok szeme elől, hogy mekkora igazságot lát ő ebben az egészben, és jött a forradalom, és elsöpörte őket. Ez a film nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen jelentőséggel bír kelet-európai filmnek a történetében, és hogy például milyen hatással volt a magyar filmgyártásra. Az összes miáltalunk ismert ilyen szocialista, vállalati groteszk, mint például az egészséges erotika, vagy egyéb olyan a rendszernek a nyomorúságával és a visszásságával foglalkozó groteszkek, mint például a roncsfilm. Mind-mind-mind ebből a koncepcióból táplálkoznak. Tehát a, <kül> ez eb, Ezt a Milos forman találta ki és hozta létre, és, és vitte a csúcsra, majd hagyta el és, és eresztette el, és hagyta ránk, és lépett tovább valami teljesen másra, vala, valahova teljesen máshova. Nem tudjuk a jelentőségét eléggé hangsúlyozni. 0629 986 986 az SMS számunk, erre, a, erre az SMS számra várjuk az üzeneteit azoknak, akik látták a Tűz van babám Nyilvánvalóan sokan vagytok ilyenek, és van róla véleményetek, akkor itt az alkalom, hogy megosszátok velük. A idején a groteszk volt az az eszközrendszer, amelynek a segítségével ki lehetett fejezni bizonyos uh, rendszerellenes vagy rendszerkritikus nézeteket. Ebben a filmben uh, röhögve sírunk azon. Mi persze már nem, mert a mi számunkra ez uh, valamiféle keserű nosztalgia, vagy valamiféle uh, a felett érzett öröm, hogy túl vagyunk mm. ezen az egészen, de akkor is ott, amikor még, amikor még ez a rendszer tartott és, és tartotta magát és tartott minket, abban a polabik jóban, amely abban a abban a gyöngyidés szánalmas bik jóban, amely a a szocializmus jellemezte, és azt gondolom, hogy az a a szocializmusnak az a világa, amelyet mi ismerünk a 80-as évekből, az nagyon hasonlíthatott a prágai tavaszhoz. Tés az a fellazult, mi miötlen erőttem már igazából igen, az, is, az az is mutatja, hogy hogy ha, ha a filmet úgy veszük, mint a rendszernek egy ilyen leírását, ö, akkor így látjuk, hogy itt, hm. itt a tűzoltók próbálják meg fenntartani valahogy a rendet, ők, akik szervezik ezt az egész bált, iszonyatosan alkalmatlanok rá, tehát tökéletesen És alkalmatlanok. És ettől egyik korruptak. De az egész rendszer korrupt, tehát mindenki, mindenki lop, egy hatalmas ö, ö, vita van arról, hogy a, amikor szétlopják a tombolát, akkor... akkor, akkor Most, most ki a bűnös? Tehát, hogy aki, aki lopott, aki, aki, aki vett jegyet és úgy lopott, vagy akinek jegye volt a tombolára és úgy lopott, és egyáltalán lehetnek-e biztosak benne, hogy van -e olyan ember, aki nem lopott. És ez abszolút leírja a magyar ö, szocializmusnak a történetét is, amikor ugye való volt, hogy alacsony bérek, de azért alacsony árak, silány minőségű áruk, és mindenki mindent hazalophat a gyárból, és akkor csendselünk, csendselünk. Semminek sincs a és... következménye, mert az á egy hamis és hazug és mocskos alkuta társadalommal hogy a társadalom nem nagyon fogja firtatni az államnak a fennhatóságát, cserébe az állam, a szabadság kisköreibe beengedi a társadalmat, az egyéneket, és ilyen módon az állam bűrészesé tette a társadalmat és az egyéneket a, saj, a saját elnyomatásukban. És, ennek és ettől nem is viszont, fájt annyira az elnyomás. Egyrészt ettől nem is fájt annyira az elnyomás megpróbáltuk elhinni, és megpróbálták velünk elhitetni, hogy ez a világ természetes rendje, hogy mi így élünk, és hogy ennek így kell lenni, viszont bűrészesek lettünk, és ez a bűrészesség, ez bemocskolt mindent és mindenkit. Tehát elmosódott a határ az elnyomók és az elnyomottak között, a rendszert elkezdte mindenki tartani, és elkezdte, és ő pont úgy, ahogyan a Amikor a római birodalom tartotta a Limeszt, és a barbárok pedig, pedig ostromolták a Limeszt, de ott kialakult egy sajátos társadalom, akkor ott a barbárok elkezdtek romanizálódni, és a rómaiak elkezdtek barbarizálódni. Valami ilyesmi történt a társadalom, és a... És a, a a rendszer és az állam vonatkozásában, hogy az állam elkezded korumpálódni, a, ez már nem a társadalom, a... meg el, a társadalom meg elkezdet Ez ez már nem a stálin diktatúra, tehát itt, itt, itt nem ÁVH-sok vannak itt ez, ez nem, nem, nem, nem a KGB, nem a nem a stázinak a, a kora Ö, Itt Itt tűzoltók vannak, tehát, hogy így ők, ők próbálják a rendet fenntartani, és, és azért jól látszik, hogy ők erre alkalmatlanok. Tehát nem rendőrökkel játszatja, hanem tűzoltókkal, akik így... Igazából egyszer van egy nagy jelenetük, amikor tüzet kell oltani, de azon... De akkor is hát, por, a ház, tehát ez tény, hogy porigég, de ott legalább látjuk őket dolgozni, hogy csinálják a dolgukat, de egyébként... A szerencséklennő reggel hogy az... Avolo viszik, vel fordítják, hogy ne nézze. Aztán visszaviszik a saját házahoz, ami éppen leéik, hogy nehogy hogy megfázzon, mert ugye tél van hideg van ül a hóban, és hogy viszik, hogy jön közelebb a tűz hős. Te annyira groteszk. És utána meg a tombola jegyeket, ötte jegyekkel próbálják betömni a pofáját. Utána az elecsét mindene oda odaveszhet, mert a tűzoltók azok éppen a csajokat stírrólték, meg meg a szépségversenyt szervezték. Kezdve meg kint a bár résztvevői sétlozták a tombola ajándékait. Tehát igazából mindenki tudta, hogy azoknak a tombola jegyeknek már semmi nincsen viszont jó volt felajánlani őket, tehát jelképesen nagyon jó dolog. Az egész rendszernek a kis, groteszk modellje az itt van velünk ezen a tűzoltó tűzoltóbálon. Bácsika, engedje meg, hogy megköszönjem a maga nevében az itt jelenlévő kedves vendégek ajándékát. Önök pedig járuljanak hozzá, hogy minnyájunk nevében átnyújtsam Havelka úrnak az ajándékot, amely kézzelfogható bizonyítéka a A, de, a gyűjtésünknek. Na igen, annak is, a gyűjtésnek. De én nem ebben az értelemben gondoltam a dolgot. Azt akarta mondani, hogy ez, ez tanúsítja, tanúsítja... A jó akaratunkat. Úgy van, igaza van azt is, de ez sem az, amit én mondani akarok. A fene a nyelvem elmond, de mégsem tudom sehogy se kimondani. Tanúsítja... Segítőkészségünket! Az is úgy van, segítőkészség helyes, segítőkészségünket, jó akaratunkat, de jobb lenne úgy, hogy ez tanúsítja. Elvtár siasságot akar mondani a hülye. Megvan, a szolidaritásunkat, igen, a szolidaritásunkat, ez a leghelyesebb kifejezés. Egy szóval engedjék meg nekem, hogy valamennyi vendég nevében szolidaritásunk bizonyítására átadjam Havelka úrnak ezt az ajándékot. Hadd érezze, hogy mi ránk számíthat, hogy vele vagyunk, ha bajban van. De is nincs ezek között semmi pénz, ez nincs csak közönséges papír. Nem úgy van, a bácsi, ezek tombolajegyek. Ezekkel egy csomó értékes tárgyat nyerhet később a tombolahúzáson. Na jó, de én nekem most pénz kell. Ezekre nincs szükségem egyáltalán. Én most pénz kell. Na de bácsikám, ez épp olyan, mintha pénz lenne. Egy kis türelmet kérünk, azonnal rendbehozunk mindent. Tessék türelni. Rendben. Csendet kérek. Kedves barátaim, csak néhány persze a tülemmüket. Egy nagyon kellemetlen dologról van szó. Nekem nincs kedvem ahhoz, hogy elefántot csináljak a bolhából. De az történt, hogy az asztalról eltűnt néhány nyereménytárgy. A sorsulást így nem tudjuk megtartani. Ezért úgy döntöttünk, hogy eloltjuk a villanyt és a sötétben módot arra mindenkinek, hogy az eltulajdonított tárgyat visszategye a helyére. Még ne, Újtsák fel a villanyt! Még ne! nem mondtam, hogy eloltanig! Na no de uraim, önök félre amit mondtam. Én nem azt mondtam, hogy lobják el. Éppen ellenkezőleg azt mondtam, hogy tegyék vissza az eltulajdonított tárgyakat, hogy aki lobott valamit, az adja vissza. És nem pedig fordítva. Nem pedig fordítva. Most megismételjük. Oldsák el a villanyt. ahogyan a rendszer győzködi magát, ahogy itt a tűzoltóparancsnok győzködi magát, és próbál meggyőzni maga körül mindenkit, de csekély meggyőződéssel, hogy itt valami féreértés lehet. Tehát, nem a, tehát itt alapvetően nem a struktúrával van, van a baj, nem úgy lett összetákolva az egész egy nagy hazugságként, hanem, hanem itt csak egy félreértés, nem értették meg, amit mondtam, nem azt mondtam, hogy lopják el, hanem hogy adják vissza. Hát eztam még egyszer leoltják a villant és aztán ott ott azt a point, hogy ma is lülüjük le de az az geniális. Az Tehát azért külön megéri, hogy hogy hogy hogy, hogy jár az ártatlan jó istenem a a disznó igen az a drága jó disznó sajtot eleve tombolán disznó annyira jó ez a van kiszerű pofájú, van... ez a ez a kisörszagú nyug is kelet európa ez a aholi van a tombolán és ez, ez a ez a nyeremény nem nem autókat meg házakat nyernek hanem disznó sajtot pompófájuk kirakni 30 deka disznó sajtot uh -huh. tombolára uh -huh. hogy az nyereményként kisorsolják az mien hát élőbbné még jobb Egyébként, ha biztos, hogy van, hogy <coughs> rengeteg olyan hallgatónk, aki a rendszerváltás után született, és vagy vagy még annyira kicsi volt, hogy ebből az egészből, ami, amit szocializmusnak neveztek, semmire nem emlékszik. Na az Én azt javaslom, hogy ezt a filmet nézzenek, ha úgy nagyjából látni akarja, hogy milyen volt ez a világ, mert ez akkor született, 67-ben, ez frissen, őszintén, egyenesen a szocializmusba jön. Ezt nem utólag csinálták ilyen, Uh, hazug, ha, ilyen hazug nosztalgiával, hogy jaj, de jó volt nekünk, milyen szép volt, és nem utólag hazudoztak mindenféléket arra a korszakról, hanem ezt Milos Forman egyenesben, szinte élő egyenesben közvetít, és átlagemberek szerepelnek benne, átlag fejek, és minden átlag problémával, miközben az egész egy hatalmas dráma. Ez a film, ezt tökéletes kétfenekű doboz. <höhö> Tehát, hogyha van egy olyan értelmezésed hozzá, amelyel a rendszernek a mélyére próbálsz, illetve igyeksz el látni, akkor egy mélységes dráma és egy nagyon-nagyon siralmas és lesújtó kép. A viszont csak a felszínen akarod a dolgot látni, egy akkor viszont egy, akkor viszont egy hallatlanul, hallatlanul szórakoztató vígjáték. Ez a film az, ami tökéletesen elmondja, hogy a szocializmusban miért nem lehetett élni. Miért nem volt alkalmas az életre. Hogy az egész valójában egy tábor volt, egy olyan tábor, ahol már a rendfenntartók nem tudják föntartani a rendet, hogy az egész hullik szét a kezük közül, de még a tekintély által, meg a saját kis stílű, szánalmas öt percre szerelőre gondolkodó, tehát az egy igazán rövid távon gondolkodó hatalomvágyuk és haszonvágyuk és, és, és kéjvágyuk ké nyomán, míg 10 percig szeretnék ezt a rendszeret fönntartani, hogy kivegyék belőle a lehető maximumot. Mert szeretnének a tetején lenni, tehát a, a, a, az egyenruha az, hogy én vagyok a hatalom. És egyetlen, egyetlen egy olyan szereplője van a filmnek, egy tiszta ember, Loizik úr, az, akit, akinek elvileg az egész bálta születésnapja alkalmában rendezték, ő az egyetlen tisztességes ember, az egyetlen úri ember. De az a bazári céllövöldés szutyok, amit ad, adni akarnak neki, <gül> amire a végére az is eltűnik, az sincs meg. <gül> azt sem tudják rendesen megcsinálni. Az, de de az is, amiben, és az azt az képzelik, hogy az lesz annak az embernek a 86 éves pályaputásának a csúcsa a koronája, amit majd a eine átnyújnak és az épség kirájnőket is ez elkécségtetik hogy nagy lehetőség hogyha önök közül kerül majd ki a szépség kirájnő aki szépség kirájnő lesz az az akkora lehetőséghez jut hogy ő adhatja blójzik urnak az ajándékat. tehát itt mindi el lehet nyerni valami amit elnyerhetsz azt és legszülesebben megusznád és ahogy mindenki menekül a végén tehát az összes szépség kirájnő hanyath homlok A négy égtár irányába menekül, csak hogy a, a, a ne kelljen részt venni ebben az egészben. Egyébként több, több, többször is forradalmi helyzet van a filmben, tehát többször is az van, hogy a tömeg átveszi az irányítást, ilyen például a szépségkirálynő választásnál is, amikor szólítják az előre, előre kiválasztott, a tűzoltók által előre kiválasztott hölgyeket a színpadra, és azok így nem nagyon akarnak fölmászni, és mindenféle ellenállás bontakozik és akkor egyszer csak így éls szabadulapokkal így idézőjelben amikor a tömeg elkezdi így a mindenkit így felráng cigálnak meg így zöldbe a kapják addig végén, a... végén egyen 65 éves <gül> nő lesz a szépség kirájnő 75 de létező egyen nagymamának a fejébe nyomják a koronát és mindenki tapsol és éljen ezdek de abszolút nem így akarták de hát ez lett már no. ez lett a rendszerből nakábia szocializmus is így végäst tehát így valami lett belőle a végén választottuk -e szépség kirájnőt de jobb nem is beszélni róla, hogy kit és hogy mi az egész bocsik elült A, ez a kis tűzoltó bál, amire 1967-ben Mirosforman vállalkozott. Gyakoroltatom velük, hogy, hogy hogyan mozgassák a lábukat. Egy szóval, lányok, jól figyeljenek ide. Aztán nekem hogy úgy csörteserek, mint a malacok, Értik, miről van szó? Na. Tehát, ne zelejtsék, hogy figyelik magukat. 500 ember fogja figyelni magukat. Álljanak szépen peckesen. A mellkasukat pambalítsák ki. nem mondják az emberek, hogy mindenféle izéket gyűjtöttünk itt össze. Értik, mire gondolok? Lépjenek kicsit előbbre. Na, most az egész társaság forduljon jobbra. Nem, nem, nem, nem. Forduljanak balra. Forduljanak balra inkább. Jó estét. Jó estét kívánok. Elnézésüket kérem, de haza kellett szaladnom a fürdő ruhámért. Mi? Micsodáért? A fürdő ruhámért. Elhoztam magával. Álljon meg, kislány! Mit csinál? Hogy. Hogy csinálja? Csak nem hagyom, hogy levetkőzön itt előttünk. Ne, jó. Ki ne, ki van Na jó, elő, jó, jó, ebből olyan botrány lehet, hogy attól meggyújtok. Na jó, elég legyen, ne erőszakoskodjatok. Hagyd abba, hagyd abba! Csukd be az te nehogy valaki bejöjjön.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 Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a rádiócafén Puzsér robert és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal kaptunk SMS-eket. Hasonlóan kiváló film a sörgyári kapriccsó. Benne az ismétlődő Rigmussal, ha unatkozik, vegyen mosómedvét. Ja, ő Jirzsi Mencel, aki szintén nagyszerű rendező. De valahogy Viszont... a Jirzsi Mencel valahogy mindig kicsit komolyabban vette magát. Én, Talán én, az az, iro... Talán én azt az érzem, az irodal... hogy a Mencelnek az az a baja, hogy otthon maradt. A Milos formannak iszonyú jót tett egyébként, hogy el elhúzott otthonról. És a Mencel az, az megmaradt ilyen újhullámos szavák rendezőnek. Igen, és, és valahogy lehet, hogy az irodalmi alapok miatt, lehet, hogy a Krabál miatt. A Mencel valahogy sosem <tos> tudta e, igazán könnyed venni. Vagy hogy is fogalmazdak? Rábal azért elég könnyed, szóval nem tudom. De nem úgy értem, hanem hogy nem tudta nem tudta eldobni, nem gurult el úgy a gyógyszer, mint a a tűzvon babámban. Tehát hogy mondjam, nem... Nem, valahogy, valahogy mindig meg volt a keze, vagy Isten tudja, hogy miért, uh -huh. hogy mi lehetett az oka De, ennek. kicsit olyan egyébként, mint hogyha Milos Forman azt érezte volna, hogy ő ezt megrendezte, és igazából neki most nem menni is kéne, mert forró lett a talaja lába alatt. Szóval, hogy ez az a film, ami egy akkora beszólásra egyszernek, hogy ezután nem is nagyon rendezhetett volna. Tehát lehet, hogy megérezte, hogy el kell húzni. Igen, ennyire, eh, hogy mondjam, ennyire kemény sem volt a, a Menzel, úgy gondolom, uh -huh. mint a Forman ezzel a Form Persze írjátok meg, hogy mi a véleményetek erről. 0629-9086-9086, de még az Ivan Csonkin közlegény című film, ami most, bit tudom én, egy 10 vagy 12 évvel ezelőtti filmről beszélünk, tehát már a rendszerváltás után készült még ott sem tudta, tudott kilépni a saját köpönyegéből a mencel. Tehát még ott is ugyanebben marad benne. Tehát valahogy nem tudott igazán megújulni, nem tudott, nem tudott univerzálissá válni, nem tudta a saját kliséit maga mögött hagyni. Hanem így azokban Jó, marad mindenkinek benne. mindenkinek vannak, mert ha végignézzük a Milos Forman életművet, akkor egy iszonyatosan színes ö, pályát látunk, de mégis vannak kliséi. Végül lehet azt valahogy ö, szerintem így összegezni, hogy hogy pedig a Forman az nagyon szereti a, a lázadókat, tehát hogy valahol mindig egy mindig a deviánsokról forga az jén függetlenségre, szabadságra töreksük. Azokat a küsöt, aki igen, akik... de akik olyan ürült hősök, akiket aztán a rendszer simán bedarál. No, lássuk, a szalakakuk fészkére, hát ott egy az egyikbe ugye a yeah. McMurphy. A herben ugye, nem is kérdés, hogy igen. hogy ott ott ugye ugyalogy megy van ez a karakter a burger karaktere. Akkor a Racktime című film, amiről szó lesz később, hát ott is megtaláljuk ugyanezt a figurát. Igen, a Walker. Ugye a Walker úr személyében. Az Amadeuszban, Móczárt egy az egyben ez a figura. Akkor beszélhetünk Larry a Larry Flint, Flint a provokátorról. Az, az, az a Larry Flint, hát, a, hát igen, a Larry Flint az az iskola ennek. Ember vagy az, az Ember a Holdon. Ember a Holdon Andy című Kaufman. film. Andy Kaufman. Tehát most sikerült felsorolnunk hat olyan filmet, vagy nyolc olyan filmet, amilyen. Igen. igen. De várja, ez más, mert ez a Milos Forman szerint a fontos. Ő szerinte ezek a fontos szereplők, ezek a fontos karakterek, ezek a fontos témák. Ezekről fontos megemlékezni. De ez nem egy film nyelv. Tehát a Milos, Na, a, Forman, a Milos Forman az nagyon sokszínű tudott lenni, és nagyon sokféle filmet tudott rendezni, erről a témáról, merre Milos Forman számára ez a fontos, ez a követendő. Ő igen ikonokat akart fölállítani érink. Hát nem akartunk csak úgy, csak úgy a szórakoztatás kedvéért vagy csak úgy az öncélú dráma kedvéért forgatni. Holmost akart Európában hagytta. Azt akarta, hogy, hogy ez, ez örökre, örök életű legyen, ez olyan legyen, ami ami tanulni lehet, amiből okulni lehet. Tehet hogy, hogy ezek valódi drámák. És mindig a szabadság, mindig a szabadságért hmm. folytatott küzdelem. Mindig mindig szabadság harcosokról szól. A Tanú című filmet idézi fel a kedves hallgató, elvtársak se ajtó, se ablak, ugyancsak találóan valós korrajz. Igen, azt gondolom, hogy a Tanú az a méltó analógiája, vagy a méltó párja lehet. Na, és a tanú is az, amit még abban a rendszerben forgat, forgattak. Csak, ezért a, csak egy másik rendszerről, azért, lássuk, hogy a Rákosi rendszer azért egy ő, egy, azért egy totalitárius diktatúráról szól, ezt egy totalitárius diktatúrában ilyen filmet nem lehet rendezni. Világos, de de ugyanabban a rendszerben forgatták, amiben még ezek hitelesek voltak, és, és amikor meg ma forgatnak egy filmet a, a 70-es, 80-as évek szocializmusáról, akkor nekem az általában nem szokott tetszni. És amikor ma akkor az neked általában szokott? hogy Magyarországon. Alapvető baj van a magyar filmgyártással. Hú, de most aztán jön a nagy megváltás, mert ugye uh, Andy Vajnát kérik fel, majd film filmkirályja, és majd ő lesz, aki aki osztja Magyarországon az észt, hogy hogyan is kéne magyar filmet csinálni. Hát nem tudom, abból se biztos, hogy kérnék, de hát mindegy. A kefirrazás megvan az egészséges erotikából, kérdezi a kedves hallgató. Uh, és még kaptunk egy kis megerősítést. Megnéztem az Ellenséges Vágyak című filmet, a múlt heti adás után brilliáns film. Köszönöm, hogy beszéltetek róla, egy igaz élmény volt megnézni, írja nekünk Levina. Hát ilyenkor érezzük azt, hogy érdemes. És uh, hát egy egy újabb film. Először meg osztályozzuk le a Tűz van babámot. Én nem tudok nyolcasnál gyengébe tudni, mert 8-as az, az kiár egyszerűen. <kül> Na és akkor ne, nem sokkal, talán csak egy évvel a Tűz van babám című film bemutatása után, A Milos Forman emigrál Cseszlovákiából, a, szerintem a, a magyar és orosz és lengyel és egyéb tankok nyomán. És miután elhagyja Cseszlovákiát, átmegy Amerikába, de hát ő akkor nem egy nagy név. Egy... Hát nincs is még mire nagy névnek lennie, tehát egy érdekes pár filmet, pár érdekes filmet forgatott Cseszlovákiában a világ végén, ugye amerikaiak soha nem néznek Cseszlovák filmet, miért néznének. És, és hát ki ez a minos megérkezik Amerikába, és még csak megmbelegedett, még csak megsem vetette tallábát. és egy olyan filmet forgat, az akkor ott zajló ö, folyamatokról tudni kell, hogy 19 1998 az, az egész világon egy forró, egy szellemi forradalom volt. Tehát a prágait tavasz zajlik ö, Cseszlovákiában. Mindeközben Franciaországban hatalmas nagy lázadások. Diáklázadások. diáklázadások. Lázadások. Nem, nem éjséglázadások, mint, mint manapság a 2000-es években. Tehát ne tévesszük össze Középosztályos a... Középosztályos fiatalok a, lázadnak, nem a, pedig... Igen, ö, nem a külvárosok, pedig fillé, fillé, nem a pálnyiok. Filéves bevándorlók. Ö, Hanem az egyetemisták foglalnak egyetemeket és készítik a saját ö, szabad sajtójukat. Ö, és mindeközben pedig Amerikában a tudatforradalma zajlik, ö, és a vietnámi háborúval szembeni nagyon kemény kiállás, és az LSD forradalma, és a isó,あとは a, a, a hippi mozgalom, spiritualitás igen. Igen, igen, igen, És az ez e, ott egy spirituális és politikai mozgalom kapcsolódik össze. Ö, olyan, ö, olyan szellemi vezetőknek a, a, a vezérletével, mint például az Allen Ginsberg vagy a Bob Dylan, vagy a Timothy Leary. Igen, erreket lehet megemlíteni például, vagy az Aldus Huxley-t lehet például megemlíteni. És, és ebben a a ebben a, a közegbe töppenbe le Amerikában a Milos Forman, és jobban megérti, és többet meglát belőle, és többet megért belőle, és elevenebben tud reflektálni rá, mint bárki, aki Amerikában született, és ott élt, érthetetlen módon, ahogy megérkezik, elkezdi oktatni Amerikát arra, hogy mi zajlik most vele, mi történik most vele, és élőbben, és működőbben, és és érthetőbben és átélhetőbben, mint bárki, aki Amerikában rendezni az próbál. De azért is, mert, mert ő látja azt a társadalmat kívülről, nem pedig benne élve. Mert de, kontextus nélküliként van ott. Mert aki abba szocializálódik, az nagyon sok mindent nem kérdőjelez meg, ne, és nem is ismer fel, tehát nem lát problémákat, mert hiszen mindig is úgy voltak a dolgok. Ő rögtön meglátja a, a kispolgári Amerika visszásságait, rögtön megérzi az elidegenedés problémáját, Úgyhogy most fogunk beszélni arról a filmről, amely a nagyon nagy kedvencünk. Dávid és én nagyon nagy kedvence nagyon régóta. Egy, egy olyan film, amely, amely a, a legmélyebbre hatól és a legtöbbet mondja el a hippi mozgalomról, vagy a hippizmusról, vagy annak a természetéről, vagy azokról a társadalmi folyamatokról, amelyek a hatvanas években Amerikában zajlottak, még sokkal többet és még sokkal élőbben, mint a Herr című film. Ez a film pedig az elszakadás. Nos, kérem, ez itt, ez a joint. A jointnak két vége van. Az egyik vége össze van sodorva, a másik vége pedig nyitott. Vegyék a jointot nyitott végével maguk felé, a hüveik ujjuk és a mutató ujjuk közé így mutatom. Értjük? Nos, ha meg van akkor tegyék a szájukba. Így. Aztán vegyenek elő egy gyufát, gyújtsák meg, tartsák a végéhez, és szippancsanak. Jó mélyen. Valahogy így. Amikor szippantják, fúzzák szét a szájukat, hogy minél több oxigén jusson be. A füstel együtt. Rendkívül lényeges, hogy a füst az oxigén keveredjék. Leszippantva füstöt, ne lélegezzék ki azonnal, szívják le jó mélyen egész idele, és tartsák vissza, amíg tízig nem számolnak. És akkor kijerezthetik, lehetőleg az orrukod. Értjük? A másik, amire még ügyelniük kell, hogy miután beszippantották, fogják a jointot és adják át a legközelebb ülő szomszédjuknak. Nem megismételni, nem tartjuk tovább magunknál a jointot. Ezt a joint stokkolásának nevezik és nagyon illetlen. Tehát fogják és átadják a közvetlen szomszédjuknak. Így a joint körbe megy, még egészen ilyen picike lesz. Ezt nevezük általában Csíknek. Ami megmarad, azt hívják Csíknek? Igen. Szóval csik És én majd összegyűjtöm. Nos, van valakinek kérdése mielőtt meggyújtjuk? Igen. Azt mondta, tízik kell számolni. Milyen gyorsan számoljunk? Csak annyira gyorsan, hogy el ne ájuljon. Oh. Hány év börtönbüntetés ki erre? Egy misigeni illetőt tíz évi börtönbüntetésre ítéltek, két ilyen joint miatt. Igen. Annak a számára, aki leszokott a dohányzásról, ez nem veszélyes? A marihuana nem tartalmaz nikotint. Van még kérdés? Ö, igen. Nos? Azt hiszem a legtöbben ittunk a vacsoránál. Ö, ö, doping ö, és alkohol keverése? Ó, keverhető. Ah. Köszönöm. Nos, akkor kezdhetjük. Meggyújtjuk a jointot. Vegyük elő a gyófát. Gyújtsuk meg. Önre várunk. Nagyon jó. Rágyújtunk a jointra. Nos kedves hallgatók, sikerült kulturális kontextusba helyeznünk a betépés intézményét? Nem hiszem, hogy egyébként Magyarországon, rádióban ehhez hasonlót hallottak volna. a Ez probléma nagyságát mi sem jobban, mint hogy ez az adott jelenet például a YouTube-on megtekinthető, és talán valami 80 vagy 90 néző látta eddig. Tehát, hogy van egy, van egy fantasztikus rendező, kultikus filmje, és, és, és ez 90 ember látta ezt a jelenetet. Igen. Ez egy nagyon nem ismert film Magyarországon, annak ellenére, hogy a Cinemax csatorna vetítette, és szerintem időről időre műsorra is tűzi, hogy érdemes néha szűrni az internetet, illetve a Cinemax-nak a, a műsor struktúráját, mert fellelhető itt-ott. Ez, ez nem egy profi film még, az, az a baja, megérkezett Amerikába, és amerikai filmet kezdett csinálni, de még nem tudta igazán, hogy milyen. A társadalmat azt azonnal látta, azonnal le tudta írni, de még nem tudott igazi amerikai filmet csinálni, illetve nagyon az lett, de mégsem úgy, mint mondjuk a her. Ja, igen. Igen, szóval ezen... még, még ahhoz kellett neki plus négy év, hogy abban, de, de most ilyen távlatokról beszélünk, hogy négy év alatt annyira amerikai lett, hogy egyszerűen lemosott mindenkit a pályáról, de itt speciál az elszakadásnál még, még valahogy így, így elhelyezhetetlen. És ez egy nagyon, el... nagyon, nagyon furcsa film, még magán visel egy csomó olyan, olyan klasszikus művészfilmes elemet. Hmm? Művészfilmes jellegzetességet, vagy kísérleti, eszközt. Kísérleti dolog, N igen, nincsen, igen. nem egyértelmű, hogy hogy van ez most szerkesztve, hogy mit is akar, de azért nagyon-nagyon jó film, nagyon jó átja rajta minden, és nagyon aranyos, kedves film, olyan, aminél nem szóval érzed bizonyos szinten a sutaságát és az aranyosságet, de olyan életteli és őszinte és friss lesz. Ezek a A, a hősök akik az elszakadás című filmben játszanak két különböző generációnak a, a reprezentánsai egy 10 éves valamint egy hátian 30-40 éves generációt ö, jelenítenek meg szülők gyerekek szülők és gyerekek és párhuzamot van az ő életük között és azt látjuk hogy minden elemében desígkorúan minden elemében megfeleltethetőt Az ő sorsuk, életük, az ő hajlamaik, az ő szándékaik, az ő ösztöneik, az ő, az ő életmódjuk egymásnak. Csak mások a kulturális kódok, mások a kulturális kontextusok, mások a, a kulturális minták és ezek a kulturális minták, amelyek áthidalhatóak egy ilyen kis előadás keretében, egy ilyen kis prezentáció keretében, mint amit az előbb hallhattatok, ezek a kulturális különbségek azok, amik elszakítják őket egymástól. Ezek a kulturális szakadékok, amelyeknek a két oldalán ük sátrat vetettek, és amelyek fölött nem tudnak hidat verni. És a Milos Forman ezzel az 1971-es elszakadás című filmjével igenis felépítette ezt a hidat, de annál uh, szeben és ann annál, annál biztosabban mint bárki valaha mivel kezdődik a film a főhősünk ennek a bizonyos uh, Lin, uh, uh, Jamie Tynenak az édesapja Larry Tyne uh, egy egy uh, psychochológusnál van vagy, és vagy sziátermnél hipnózisban hipnotizáják őt hogy hogy le tudjon szokni a dohányzásról. Mit tesz ő? Mi zajlik vele? Valami nagyon-nagyon hasonló, mint amivel a lánya éppen ismerkedik, amikor éppen spanglicív, vagy amikor éppen LSD-t fogyaszt. Megpróbál lehatolni a saját tudatalattiába. Megpróbálja jobban megismerni magát, megpróbálja a saját életét ő az ő számára sokkal élhetőbbé, tenni, megpróbál begravitálni a saját szellemi-érzelmi középpontjába. Valami, valami olyasmit próbálnak mind-mind, és, és ezek a párhuzamok ezek végig-végig futnak a filmen keresztül. Hogy nincsen különbség, hogy mi mind hasonlóak vagyunk, szülők és gyerekek. Mi mind valami nagyon hasonlót akarunk, csak más minták alapján akarjuk azt a nagyon hasonló valamit. És, és, és, és hogy, hogy, hogy a mintázata az különböző, de a nagy erővonalai amihez abstrakt módon kell látni, amihez egy kicsit defókuszálni kell, hogy, hogy jól lássuk ezeket a párhuzamokat. Azok nagyon-nagyon hasonlóak. És, és ezekre a hasonlóságokra figyelve lehet kibékíteni a generációkat egymással. A, a, a Milos Forman nem, nem hisz abban, hogy az egyik generáció jó, ha fellázad a másik generáció ellen, és hogy ez jó és helyes lenne. De abban sem hisz, hogy az a helyes, hogyha az idősebb generáció aláveti És igába vonja a fiatalabb generációt és és, és és a saját maga képére formája is idomítja. Hanem az a jó, hogyha ezek a generációk folyamatos kommunikációban a egymással, megértésben a igen, megértésben mégis a maguk útján tudnak fejlődni és mégis reflektálva egymásra tanulni tudnak egymástól és nagy empátiával és megértéssel és szeretettel tudnak egymás felé fordulni. Erről szól és ez szolgálja az elszakadás című film. Viszont nem ennyire nehéz és nem ennyire mély, hogyha először megnézitek, egy nagyon film, és nagyon nézhető, és pláne egy ilyen vasárnap délutánon szerintem ideális megnézni és hátborzongatóan jó zenék vannak benne, dalok, amiket egy, egy válogatáson énekelnek a jelentkezők. Van egy, jelentkezők, egy, egy ben, lányok, érdekes és módon. És gyönyörű szépen, és ö, hamisan, egyszerűen, hibázva, és, és gyönyörűen úgy, hogy az embernek borzong bele a háta. A, én, én akárhányszor nézem, én végig liba bőrös vagyok. Egyik jelent, dal nem. csodálatosabb a filmben, mint a másik. Tönkashe meseket. az Elszakadás című filmet először az m láttam KB 16-18 évvel azelőtt. A film magyar szinkronnyasaokkal korábban készülthetett, írja nekünk János. Szerintem a hóvirág ünnepe menteltől elégi hajaza tűzvan babámra, bár, bár azt is nagyon szeretem írjenekünk MS. És rácopt éltek a szocializmusban, vagy csak felnőttetek benne. Ismeritek Valójában a pomp kompromissumait, vagy csak hallottatok róla? Hát, igazad van, nem éltünk, tehát nem voltunk felnőttek, én 15 éves voltam a rendszerváltáskor, is 15 nyiladozó éves értelmemmel viszont már azt hiszem, hogy láttam és értettem dolgait, sőt, mitőbb az embert abban a rendszerben már, már 8-10 évesen is próbálták beterelni a karámba, és azt is éreztem, hogy ez mennyire nem jó. De igazad van, nem, nem, nem volt munkahelyem még, nem nem volt hülye főnököm, meg pártbizalmi, meg nem tudom micsoda, nem írtak rólam jelentést, tehát nem tudom milyen volt az a rendszer, de amit láttam belőle az alapján, azt tudom mondani, hogy bizonyos tekintetben rosszabb volt, mint a mai, bizonyosban meg akár még jobb is. 15 évesen, vagy 14-15 évesen is meg lehet élni. Főleg azt a tudatot, hogy ez a rendszer soha nem fog megváltozni, tehát ez egy örökké így marad a nyakunkon. És megértzem pont akkor van, hogy az ember elkezd kamaszodni, és elkezd lázodni, és azt érzi, hogy valami iszonyatos igát kell magáról leráznia. Lehet, hogy még nem az intellektus, csak az ösztönei érzik, hogy itt valami bűzlik, de ez mennyivel rosszabb. És seméről. hát mi is mi vagyunk az utolsó olyan generáció, amelyik még a szocializmusban szocializálódott, enne következtében nem tudunk nem tudjuk ezt a rendszert igazán a magunkénak érezni, de nem érezzük azt, mitől hogy nem ebbe születtünk és nem ebbe szocializáltunk bele, nem tudjuk azt érezni. Már nem tudjuk azt érezni, hogy hogy hogy ez ez eredendően lenne így és hogy nem lehet másképp, hogy nincs alternatívája. És most hagyjuk, hogy jobb volt vagy rosszabb, mert nem is ez a lényeg a, ebben a tekintetben. Az elszakadás cími filmről beszélünk, és azt próbáljuk ajánlani a figyelmetekbe az elszakadás cími amit nagyon ami az nagyon nehéz hozzájukni. Hát a torrenten letölthető igaz nem szinkronnal, pedig ennek kifejezetten jó a szinkronnya szerintem, de le lehet tölteni, és van hozzá magyar felirat is, ha jól emlékszem, de hát ha nincs más. Na, Youtube-on fönn folytatásokban az egész film egyébként. Magyarul. Valaki, hát angolul természetesen. De magyarul is csak, csak a részlete. Csak ez a részlet van fönn. Igen, sajnos. De, de... Ö, Ami szégyen, és erre az országra megint kiállította erről az országról egy, egy, egy rossz bizonyítványt, hogy egy ilyen film egyszeren nem szerezhető bennel. Nem, ne, nem, be nem a... hozzá. Tehát hihetetlen, komolyan mondom. Elkeserítő. Szóval ez a film, ez arról szól, és hihetetlen nagy erővel, hogy, hogy mi mindannyian nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk szülők és gyerekek. És ezt tudom, hogy sokszor hihetetlen elképzelni. És sokkal egyszerűbb alapjaiban megkérdőjelezni a szülők világát. De a szülőknek meg sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy bezzeg a mi időnkben, és ez a igen, mai generáció, ez meg így, meg igen, úgy fújfúj. Meg a drog, meg, meg, meg, meg a narkó, meg a... Meg, a, meg nincsen perspektívátok élet. Igen, igen, meg életi, a csavargás, igen, és a többi. Szóval, hát, hogy ez, igen, ez állandó ez, probléma, és igen, ez a film, ez nagyon jól tesz rendet ebben a kérdésben. Igen, igen, igen, azt mutatja, hogy mi mind nagyon hasonlóak vagyunk, hogy semmi mást nem akarunk, mint kifejezni magunkat valahogy. Azokkal a kulturális készletekkel, amelyek adottak a számunkra, tanultunk és amelyeket nem szabad félnünk bővíteni, és tanulni egymástól. Nagy szeretettel, figyelemmel, empátiával, és... Te most elmehetnél lelkésznek, hogy tényleg annyira jól adod elő. Igen, én egy, én egy olyan protestáns prédikátornak képzelem magam, aki bezáratja a, a Shakespeare-i színházakat, és <gül> az, az Isten haragjával fenyegeti mindazokat, akik férfi létükre szoknyát öltenek, hogy eljátszák Lady Margaret-et. The lilies and the roses too You can fuck the maidens Who swear they've never been screwed You can fuck the Russians And the English too You can fuck the Germans And every pushy Jew queens. Fuck the kings. Fuck the boys with the very saltings. Fuck the birds. Fuck the pigs. Fuck your beginning with a thorny twig. You can fuck the astros and all nurses in white. You should fuck the uglies. Just Find them for light you can fuck fuck them first you must fuck me Most halható műsorunkban anyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokra értnek. some place to grow and someone to be and even in the darkest of storms you knew that the sun was still there and even in the horses Its heart set on laughter and a star was meant to be touched and a dream to be after and at the end of each day was the wonder of each night and each a child, and it can't be me that's changed, it's got to be the world, and somehow we can mend it, we can make it like it was, we can make it like it was before, when even the horses die before death because angels don't exist and kings never laugh and I'm afraid I forgotten I believe that there really was a world where even the horses had wings and there was something that I meant to så so lang ago that I really can't remember what it was. Horses? Csodálatos dal. Ha hiszitek, ha nem, ezt a dalt Kathy Bates énekli, a neves amerikai színésznő, nagyon fiatalon, teenagerként. Annyira ismeretlen volt még akkor, és annyira nem is jegyzik, hogy a Kathy bécnek a port.huna filmográfiájában de nem is szerepel az elszakadás én című Én úgy tudom film. egyébként, hogy ezt, ö, ezt egy valódi ilyen válogatáson egy kasztingon forgatták, tehát hogy lehetséges, hogy oda tényleg elment és elénekelt ezt a dalt, és szerette volna, ha felfedezik, de hát ez csak évekkel később jött össze neki. Kathy Batesről van szó, ugye Kathy Bates a Tortúra című filmben, ugye ő az a megszállott nő, aki aki fogságba ejti a Az, a, azt az írót. Titanic. Ugye? A Titanikban is játszott, de hát érdemes megemlíteni Kathy bates kapcsolatban a Schmidt történetét, ahol Robertát játsza. Nagyon förtelmes öregasszonyt, vagy ilyen idősödő nőt játsza, de hát geniálisan Kathy Bates egy, egy remek színésznő, nagyon jó karakter színésznő és szinte hihetetlen, hogy már ekkor 1971-ben feltűnik, és ilyen csodálatos dalt énekel. Nem tudjuk, hogy ki írta ezt a dalt. De, de fantasztikus a kedves hallgatóink odáig vannak meg vissza a... az előző dalt is többen emlegetik, de ugye mivel nem beszélünk angolul, ezért nem tudjuk, hogy miről szólt, hogy mi csak azért tettük mert nagyon szép Sodálatos dal rengeteg sms kaptunk, és mindenki oda van meg vissza az elszakadás című filmért sikerült meg hogy az interneten magyar szinkronnal fellelhető, úgyhogy kitartóan keressétek, és, és ezt a filmet ezt mindenféleképpen látnotok kell, mert ez a film. Ez... Tényleg ez kötelező darab, mert ez egy méretatlanul elhanyagolt és elfeledett mű. De, ö, mindenki idegenkedik attól, amit nem ismer, pedig tudnotok kell, hogy mindent ismertek, csak más formájában, mert az élet kitermeli ugyanazokat a dilemmákat, ugyanazokat a kérdéseket, és azokra ugyanazokat a válaszokat, csak más utakon. Más utakon a, az, a, a szülők útja a hipnózison, a gyerekek útja az LSD-n keresztül vezet valami nagyon-nagyon hasonló helyre, és valami nagyon-nagyon hasonló problémát akar megoldani, és valami nagyon-nagyon hasonló megoldást keres, és, és semmi jóunk nincs arra, hogy ezek miatt a kulturális különbségek miatt eltaszítsuk egymást, hanem érteni Megtalálni, igyekezni egymással a közös hangot és, a, és megtalálni a, a másiknak a szemében csillogni ugyanazokat a kérdéseket, meg ugyanazokat a félelmeket, meg ugyanazokat a, a, a szorongásokat, meg bizalmatlanságokat, meg, meg, meg, meg a másik, másik tekintetének a, a, a, a fürkészését, ami a mi szemünkben ugyanúgy zajlik. Szóval ez a nagy feladat. És ez az, a, ez az ami elé a Milos Forman állít minket az elszakadás című filmmel. Úgyhogy ezt látnotok kell. De ha ezt a, a... ezt a filmet kéne osztályoznom, akkor erre 9-est adnék. Ilyen egy 8 és felest. Ez az a film, amit 39 évesen rendezett Milos Forman. Még azért meglepően fiatal ahhoz, hogy már ilyen nagyon-nagyon éret és kedves, nem is tudom, filmet csináljon. De hát haladunk tovább az időben, is telnek, múlnak az évek, és Milos Forman még mindig forgat. Igen, olyan filmekem van már túl, mint a szállak fészkére mint a her. Úristen, mekkora sikerek, de mekkora-mekkora filmek ezek. Hát azt gondolom, hogy itt volt a csúcson, tehát 75 szállak a kukkfészkére, 79 her. Tehát 43-45 éves kora környékén, tehát így élete derekán, így, így olyanokat tett le az asztalra, hogy megismételhetetlenül nagyszerű dolgok. És akkor az 1981-es évben a Rectime című filmmel emlékszik az Egyesült Államoknak arra a korszakára, Amikor többé kevés eldőlt az, hogy az amerikai társadalomnak a történelme az milyen irányt vesz, ezekben az években nem lehetett tudni, hogy Európának a 20. században mi lesz a sorsa, vagy merre fog haladni. Sőt, senki nem gondolta volna, hogy egy ilyen... Egy liberális demokráciát egy vesznek a... Egy az egységesülő liberális demokráciák, polgárosodó, jóléti, szociális piacgazdaságok ja. jönnek létre, hanem hát ugye Európa volt az a hely, ami az elmúlt a, a, az előző évszázad első ötven felét az gyakorlatilag a világ le, történelem legbrutálisabb ödökléseivel töltötte. Hát egyrészt ödöklésekkel, másrészt pedig nagyon úgy tűnt, hogy a fasizmus lesz az a, az a, az a társadalom szervezési modell. É, vagy a bolsezik. És, és hanem akkor a bolsevizmus lesz az, tehát a totalitárius rendszerek é, rivalizáltak egymással, a demokráciák pedig vérszegénynek, gyengének és... Elbuktak. És, és, hát számos helyen elbuktak, és, és, és ellenállóképtelennek bizonyultak a legtöbb helyen. Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, hát akár, a, a, akár Oroszországban és euh, még Franciaországban nagy nehezen tartották magukat, de úgy, hogy egy népfront keretében kellett a polgári pártoknak a komcsikkal euh, koalícióra lépniük, hogy a fasisztákat visszatartják a hatalomtól, és egyedül az angol szász euh, államok, egyedül az angol szász kultúrák voltak azok, amelyek látszólag ellen tudtak állni a fasizmus kísértésének, bár ott is erős fasiszta voltak, de igazán euh, komolyan nem rúgtak labdába a hatalomért folytatott küzdelemben, ez a nagy británia is az egyesült. Ez idő real time-az még egy pár évvel korábban játszódik, szóval ez még inkább a század elő, nem. Igen, igen, igen, igen. Évek, évek, igen, a 20-as évek, igen, igen, még igen, a, igen, Még a még a nagy gazdasági világválság elővestéjén vagyunk, gyakorlatilag. Igen és, igen és de, de Európában már látható, hogy azok a rendszerek nem fogják sokáig tartani magukat. Igen, hogy a már Olaszországban, a Olaszországban már bedült a rendszer, Németországban hát bedült már a rendszer, rendszer. nincs rendszer, igen, igen. Támogatja Ezek az ancien rezsímek, ezek egymás után dőlnek be és az Egyesült Államokban se lehet tudni igazából, hogy merre foghatni ez a folyamat, és hogy mi lesz Amerikának a jövője. 1981-re Milos Forman eljutott oda, hogy az amerikai történelemre oktatja az amerikaiakat és nem akárhogy. Volná szíves az anyagi helyzetéről nyilatkozni? Van egy kis megtakarított pénzem, amit az esküvőmre gyűjtöttem, de azzal várhatok. Boker úr, fogadjon el egy jó tanácsot! Fordítsa pénzt az esküvőre. Teremtse magának családot, otthont, ahol élhet kényelemben. És felejts az átkozott fehér embert, aki megsértette. Ez volna a tanács? Igen, uram, és nagyon örülnék, ha megfogadnál. Felejtsem el? Ennyi? Amióta élek, felejtek. Ön fiatal még. Jobb, ha már most megtanulja. Mit tanuljak meg? Hogy hogyan legyek, nigger? Megköszönném, ha távozna, bóker úr. Hátra van még néhány ügyem, amit ingyen vállaltam el. Az ügyfeleim komoly gondokkal küzdnek. Éhezés, betegség, kilakoltatás. Én egyet akarok, igazságot a népünknek, ezen fáradozom. Olyan keserű szájizel, ott sajok. Ha azt hiszi, hogy elmegyek Westchesterbe, és Pert egy színesbőrű érdekében, mert valaki bepiszkította az előkelő autóját, nagyon tévet. Kérem tehát, tegye el ezt, és hagyja el az irodámat. Sajnálom, de nem nyújtható be kereset az önkéntes tűzoltók ellen. Miért nem? Azért, mert nem a város alkalmazottai. Rájuk nem terjed ki a város joghatósága. Akkor milyen joghatósága le tartoznak? Ezek szerint tévedtek. Menjen vissza a rendőrségre mondja meg, hogy én azt mondtam, ott kell beadnia a keresetét. A városházára nem tartoznak az ilyen ügyek. Uram, engem nem érdekel, hogy mit mondtak önnek a városházán. Tudja ön egyáltalán, hogy ilyen esetben mi a teendő? Annyi eszem van még, hogyha megmondják, hogy hová forduljak, akkor oda megyek. Nézze, az első teendő, hogy visszamegy a városházára, és megmondja a marhának, hogy ne küldje vissza. Call House Walker jogorvoslatot keres. Az őt raszista sérelemre. Mm. Röviden meséljük el, hogy történt egy ilyen... Uh, egy fekete zenész, akinek így nagyon jól megy, és uh, hát az 1910-es évek környékén kevés ember engedhet meg magának egy Ford T-modellt, egy, egy autót, egy egy olyan autót, amit megbámulnak az utcán, mivel nagyjából naponta kettőt látnak. És uh, <kül> egyszer, amikor éppen hajtott vele valahonnan, valahová, akkor elállták az útját uh, ilyen, ilyen igazi rednek uh, Tűzolt, tűzoltok, tűzoltok, megint tűzoltok, megint Már, itt megint, vannak, már megint itt megint vannak ezek a mocsoditűzoltók, a, mocs, a tűzoltók, tűzoltók, ami Milos formaanújtinik, hogy nem zártott az, az, az ezek a tűzoltók. Ezek azért nagyon más tűzoltók, ezek igen. önkéntes tűzoltók és iselterős sútykos szeretettel bagázs, igazi sútykos prolik. Hát igen, amerikai jó. Igen, igen, igen, igen szöpredi. féltjük Amerikát és a világot. <laughs> Nag्याय volna, és ezek jó, jó kemény rasisták és elálták az útját, ő elment, hogy szerintem egy rendőrt, hogy tovább tudjon hajtani és akkor hát valaki valaki egyszer csak bele székelt az autójába, szóval a épp bőrülésen egy egy egy fekáliát talált. Hát vagy pedig valami lócitromot dobtak rá, nem, nem, az Ember jó emberi ürülék volt igen. És ö, ö, hát akkor ezen felháborodott, akkor kiderült, hogy a rendőr nem fog tudni segíteni érezterő azt, hogy itt ez egy nagyon déli dolog és hogy nekik sokkal jobb lenne ha most elhúzne akár úgy is, hogy hogy olyan barna lett a, az ülés. És aztán ő mégiscsak elmegy valami jogorvoslatér, és mire visszajön addigra még a szélvédőt is betörik az árokba, lökik az autót, és innen kezdődik szerencsétlen embernek a káváriája. Szívja be az erőszak spirál, és keres ügyvédeknél, keres rendőrségen, keres a városházán segítséget, de senki sem tud segíteni neki. És hát eljut az önbíráskodásig, ami, ami, amiben, aminek Amerikában nagyon nagy hagyománya van, és ezt ezt meg kellett filmesíteni, hogy hogy is működik ez. Tú szokatsz, tehát nyomlát először tűzoltókat gyilkolni, és elkezdi követelni a hatóságtól, hogy adják ki neki a tűzoltóparancsnokot, azt a tűzoltóparancsnokot, aki felelős az őtért gyalázatért, de de a hatóság erre nem hajlandó, akkor a felesége nagyon szerencsétlen módon próbál protestálni az amerikai elnöknél igen az annyira de... aranyos hogy igazi naív van, oda megy, amikor igen az elnök beszédet tartta városban a nagy tömeg előtt akkor oda a toxika tömegben hogy elnök úr van a férjem a, a Callhouse Colhouse Walker és neki van az az autója ez egész nevét ki tudja mondani És elképed idáig jut igen mert azonnal legyűrik a biztonsági őrs kik addra főbeveri leveri a veséjét amibe belehal dennitt a arról hogy hogyan hogy hogy hogy milyen... a terencseredis hát és a És hogy, hogy milyen az, amikor az elnök te van, és ezt, ezt a mesét valaki tényleg elhiszi. Akkor, és amikor nagyon tényleg elhiszi, de nem de a, az igazi probléma a világgal nem a hazugság, hanem hogy elhiszed. Tehát, hogy érteni kell megfelelő kódokkal és megfelelő, megfelelően biztonságos távolságtartással, ötlépés távolsággal kell kezelni a rendszer hazugságait, és akkor akkor biztonságban vagy ettől. A tűzvambabámban is ebből volt a probléma, hogy azt hitték, hogy most az emberek felfogták, hogy vissza kell rakni a disznósajtot, de hát az emberek csak azt tudták, hogy most megint lekapcsolták a lámpát, tehát ergo még tovább lehet lopni, még többen. Várjunk, ott, a, ott, ott, ott szerintem senki nem volt ennyire naív. Senki nem volt ennyire naív. Voltak hazugok, voltak önáltató módon hazugok és korruptak, és voltak jó dörzsölt ö, a rendszer. Ö, ö, keretei közt jól, funkcionáló? jól jól funkcionáló, hát aber azok között, azok között a szállalmas keretek között viszonylag hatékonyan működő hát olyan sajtatik akik akik <gül> akiknek Judith Snowsite. Igen éke mint itt ez a itt ez a nő aki a Colhousewalkernek a felesége, vagyis nem is a felesége hiszem, az esküvőjüket se igen, tudják igen, megülni, szegénye. hiszen az esküvőből temetés lesz. Ez nagyon romantikus sársövődik csak csak Colhousewalker annyira fafejű és annyira akarja a A járó jogokat annyira követeli, hogy hogy elbukik. Tehát a rendszer bedarálja, mert ilyen emberekre nem nagyon van szükség, pláne ha niggerek, ugye a, ott el kell buknia. Hogy miután, miután lelövöldözi a tűzoltókat, és megpróbál a közelébe férkőzni annak a bizonyos tűzoltó tűzoltóparancsnoknak, és ez nem vezet sikerre, miután a feleségét is elveszíti, hát nem maradomás mint túszokat szedni és követel követelisééget megvalamozítani ez, ez a ez a történelem első túzdrámája amit regisztrál uh -huh. a, a, a, a film terrorista lesz belőle nagyon Igen, és talán az első terrorista Igen, az első ne? közismert terrorista hát bár ismerünk ismerünk terroristákat a korábbi év századokból is ott van például a Robin Hood, vagy más nem mondjak. Mm -hmm. tehát a a, a a a népi hősökből, ne a terroristákból könnyen lesznek népi hősök hogy ha nímitáborság tartással élünk, vagy hogy haltalik néhány év század, és megszépülnek, más ro romantikusabbá válik, amit tesznek. De talán azok sosem voltak terroristák, talán mindig is népi hősök voltak, akkor formalizunk inkább úgy, hogy a népi hősöket mindig is terroristáknak titulálták. Az adott rendszer igen. Igen, és így aztán a felületességemlelő nehezen tess különbséget a terroristák és mondjuk a gerillák között. Azért fontos, hogy a terrorista az civileket terrorizál, a gerilla az pedig Az pedig uh, civilként... A farci cselekményeket civil, végre, uh, Tehát a, cselekményeket, a partizán tehát a... sem terrorista az gerilla. Katonákkal szemben. Tehát ez, itt, itt más a helyzet. Ezért, amikor a magyar uh, haderőt megtámadják Afganisztánban, akkor azok nem biztos, hogy terrorista nem, nem, nem, nem, azok nem teroristák, csak annak hazudja őket a CNN, tehát ezt ne felejtsük el soha. Na, de azt sem felejtsük el, hogy Kohlház Wóker valóban terorista. Ő, ő nincsen tekintettel arra, hogy civilek vagy... Vagy vagy hatóság, ő arra van tekintettel, hogy feketék vagy fehérek. Egyébként pedig teljesen jogos, amit csinál, már hogy teljesen érthető legalábbis. Tehát ő, ő eljut A-ból B-be, az összes fórumot felkeresi, ahol jogorvoslatot nyerhetne, de nem nyer. Mindenhonnan elutasítják, is rájön, hogy ezt egyféleképpen tudja, hogyha ő, a, ő maga intézi. Az a túlsz ejtéssel, az a bizonyos akcióval, amelyet véghez visz. Ami é, ugye értelemszerűen drámába torkolik. Hogy... hogy Itt az első, elsősorban az a probléma, hogy ez az ember nem tud nyelni, csak köpni. Már pedig úgy nem lehet élni, hogy nem tudsz nyelni, csak köpni. Vagy úgy is lát fogalmazni, hogy aki nem hajlik, az törik. És nem igaz, hogy mindig minden helyzetben meg kell hajtanod a derekadat. Sőt, mi ennek az ellenkezőjét valljuk de bizonyos rugalmasságra akkor is szükség van. Szükség van, és ezért is nagyon jó film a Regtime, mert nem menti fel Callhouse Vótert, és nem az ő igazsága mellé teszi la a voksot. Itt például a következő kis bejátszásunkból meghallgathatjátok a 30 évvel, vagy 40 évvel korábbi Malcolm X és Martin Luther King beszélgetését, mint egy megelőlegezve azt a dilemmát, ami sokkal később, majd az 50-es években zajlik, Martin Luther King és Malcolm X között, persze, ők sosem vitatkoztak egymással, nem vagy nyilvános TV vita, de ez a két út állt mindig is az amerikaiak előtt, az amerikai feketék, feketék, előtt. Az amerikai feketék előtt, vagy a muzulmán hitre térnek át, és a lázadást, és a fehérekkel, és a keresztényekkel Tehát szembeni. Tehát teljesen leszámolnak azzal a, a kultúrfőre, fegy... amiben, amiben vannak, hiszen az kiveti őket magukból, ezért ők megteremtik a sajátjukat. És fegyveres harcot vállalnak, vagy pedig a kereszténységet vállalják, de nem úgy, mint a fehérek, hanem úgy igazán. Úgy mm -hmm. sokkal igazából inkább. Úgy, ahogy a Jézus Krisztus. Boldog vagyok, hogy megismerhetem, Washington úr. Ön tehet már természetesen és az első pillanattól csodálója vagyok. Igaz, rám? Igen, uram. önn mondja ezt, aki csúfot mind mindabból, amiért egész életemben harcoltam? Kénytelen voltam ezt tenni, uram. Walker úr, én az életemet áldoztam arra, hogy bebizonyítsam a fehér embernek, nincs miért félni-e Mert egyet akarunk csupán dolgozni, mi önmagunk jobbitására törekszünk és arra, hogy vele együtt élvezzük-e földgyümölcseit. Ezernyi derék fekete igyekezete, szorgalma nem hozhatja helyre a kárt, amit egy önhöz hasonló okoz. Amit ön tett, azzal olyan mértékben ártott népünknek, hogy egyelőre föl sem mérhetem. És még azt mondja, csodál engem. Én megpróbáltam mindent, uram. Valamennyi törvény adta lehetőséget, hogy elégtételt kapjak. De fordulhattam bárhová, megaláztak. Az asszonya, aki a gyermekemet szülte. A fiamat, Washington úr. Akit nem látok többé soha. Ő érezte, miként taszítanak. Emberi méltóságomban, fokról fokra, egyre lejjebb. Ő hitte, hogy van igazság. Tudta hinni. Elment hát a fehér emberhez, koldulni az engem emberségem jogán megillető igazságért. Meghalt, mert könyörögni mert. Vogel most én könyörgök Önnek. Népünk, a kisfia, fajtánk valamennyi gyermeke nevében. Könyörgök Önnek, adja meg magát. Hívja az embereit és kövessen. Közben járok az érdekében, ahogy a tárgyalás gyors legyen, és a kivégzés fájdalom mentes. Hogyha az automobilomat rendbe hozzák, eredeti állapotában ideállítják az épület elé, És a tűzoltó parancsnokot kiszolgáltatják, hogy én bíráskodjam felettem. Eskü alatt fogadom, hogy feltartott kézzel megyek ki innen, és Callhouse Walker sem ebben a házban nem tesz többé kárt, sem semmiben. És ettől visszakapja az átkozott méltóságát? Miért volnék itt, hogyha nem így gondolnám? Elátkozott ember maga, Walker úr. Mi Mételül a lelkem én. Miért mondja ezt? Mert a bosszú nem szülhet egyebet, mint bosszút, újabb és újabb bosszút. Még az egyik faj azt nem mondja, nem? Víkettek ellenem, tudom, én még sem veszek elégg Emelt fővel tűröm keresztén szeretettel, míg az ellenségeimet rá nem vezetem, hogy megbecsülést érdemlek tiszteletet. Csak akkor, ha így lesz majd bókerúr, kapjuk a mértóságunkat vissza. Falamennyen. Úriste. Ha Sarah itt lehetne, és hallhatta volna Önt. Ő azt hitte, senki nem beszél nálam szebben, mintha angyal szólna Önből Washingtonul ul Milyen kár, hogy itt kell élnünk, a Földön. Va. elátkozott ember, menthetetlen. Callhouse Walker, tehát vállalta a harcnak az útját és a harc járó szenvedését, és úgy gondolta, hogy ő kellő erővel rendelkezik ahhoz, hogy az egész rendszert legyőzze, És azért ezt lehet érezni, hogy ebb, ebből csak csak szenvedés és csak gyötrelem származhat, de a film és, a, és az alapjaú szolgáló azonos című regény nem csak erről az egy sorsról, nem csak Callhouse Volkeréről szól, hanem számtalan párhuzamos történet zajlik egyszerre, és nem mindegyik tragikus. Van benne kifejezetten Happy End is és tehát igazi, igazi amerikai álom Igen. is benne van, és ez, ezért fantasztikus, mert... Uh, A könyv egyébként még alaposabban, de hát érthető, a filmnél ugye időbeli korlát van, tehát nem lehető a végtelenségük forgatni, ezért nagyon erősen meg van húzva a történet. De, de mind a kettő nagyon alaposan körüljárja az egész amerikai társadalmat. Tehát a, a, a gettó lakótól, a kispolgáron, a középpolgáron, a nagypolgáron át, a, a multimilliárdos üzletemberig mindenkit felvonultat. A szajhát, az ügyvédet, az, az énekest, a zenészt, a, a filmest, a mindenki benne van. Az egész amerikai társadalom egy az egyben átolcettig, alfától omegáig ott van ebben a filmben, és bemutatja, hogy hogyan lehet szenvedni és elpusztulni, és bemutatja, hogy hogyan lehet akár sok kompromisszummal, keményen dolgozva, de eljutni a sikerig. Történelmi tabló. Azt hiszem, hogy erre, erre mondják azt, hogy hogy egy komplett társadalom keresztmetszetét mutatja fel. Edgar Lawrence doktorov regényéből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 Magyar Dáviddal, a Racktime című filmet ajánlottuk a figyelmetekbe, Milos Formannak az 1981-es filmét, Callhouse Walkerről, és az ő harcáról az igazságért, amely miatt meghal ő, meghal a felesége, mindent elveszít, hatalmas kárt okoz az egész függetlenné, szabaddá és önrendelkezővé válni vágyó fekete amerikai társadalomnak. És közben mégis teljesen érthető, megjegyzem. Minden lépése érthető és átélhető. És igen, igaza van. Igen, joga lett volna ahhoz, hogy jogorvoslatot nyerjen, de mindez kevés. A Márai Sándornak van a füveskönyvben egy passzusa, kis szentenciája arról, Vagyis azokról, akiknek igazuk van. Nagyon kell vigyázni azokra az emberekre, akiknek igazuk van. Például nagy méltánytalanság galátság sújtotta őket. Elrabolták munkájuk gyümölcsét, szabadságukat, megölték kedvesüket, s mindezt jogtalanul cselekedték mohó vagy aljas vagy kegyetlen emberek. Ezeknek az embereknek igazuk van, s úgy járnak a világban, mint a lángoló fákja, vörhenyes vésztüzet hordoznak körül a maguk kétségtelen igazságát. S kárpótlást akarnak, vagy bosszút akarnak, s néha maguk sem tudják, mit is akarnak, csak történjen valami. Ezek a szerencsétlenek nagyon veszélyesek, mert igazuk van. Minden ember veszélyes, akinek igaza van, és tudja ezt. A gyakorlatban... Csak a bűntudatos emberekkel lehet megvalósítani az együttélést. Azokkal, akik rosszfát is tettek a tűzre. Így vagy úgy, s ezt tudják. Ezekkel lehet működtetni a társadalmakat. A megsértettek, s azok, akiknek feltétlenül igazuk van, rosszabbak, mint az egykönyvű emberek. Mert ezeknek csak egy igazságuk van, s azt akarják, hogy az egész világ ezt az egyetlen igazságot, az ő méltatlan szenvedéseik igazságát szolgálja. Értelmi és érzelmi érvekkel egyáltalán nem lehet közeledni hozzájuk meg kell várni, amíg az idő kiszívja lelkükből az első fájdalom kígyó mérdét, akkor megnyugszanak. És egy napon ráeszmélnek, hogy ők az igaztalanul üldözöttek és megkínzottak, igen, ők is felelősek mindazért, ami történt. Mindenki felelős azért, ami történik vele. Akkor vigasztald őket, ne előbb. Ezt írja Márai Sándor azokról, akiknek igazuk van. És pont ez a lényeg, hogy nem az igazság, nem az igazság a legfőbb rendezőelf. Nem az igazság kell, hogy legyen a legfőbb rendezőelf, hanem a szeretet, és, a, és igenis a megbocsájtás, és igenis a kegyelem. Ezek, ezek sokkal de sokkal fontosabb fogalmak, mint az igazság. Persze semmit nem érnek igazság nélkül, de mégis, mégis előrébb kell helyezni üket, És itt van a dilemma. Mohamed és, és Jézus között. És itt van a, ez volt az amerikai fekete társadalom nagy dilemmája, ami egészen a 20. század második felé így húzódott az a századfordulótól. És ez az a, ez az a dilemma, amiben hát én a magam részéről így Jézus mellé tenném le a voksot. Bár nem vagy amerikai fekete. Mm, talán pont azért. <gül> Isten tudja, ez hogy lenne. Hogy könnyebb helyzetben. Könnyebb helyzetben. <gül> helyzetben vagyok, de Isten tudja, hogy lenne, ha nem így lenne, és én amerikai fekete lennék, de ettől még nem lesz kevésbé igaz, vagy kevésbé, hamis, amit mondok. Talán csak a helyzetem lehet más ettől. 0629-986-986 az SMS számunk. És térjünk is a Milos Formannak a miáltalunk ma tárgyalt utolsó filmjére. Ami egy nem, nem utolsó film. Ami a e, Golya kísértetei című 2006-os, vagyis pusztán csak négy évvel ezelőtti de film. De nézzük meg, hogy a Rectime után még mit rendezett, amíg eljutott a gólya kísértőjéhez? Hát rögtön jött az Amadeusz, négy évvel később, egyébként 8 oszkárral. Látni kell, hogy nagyon kevés filmet rendezett a Milos Forman, körülbelül négy évenként rendezett egy filmet, tehát hát, ő, az aztán, elég, azt ő aztán nagyon oda tette magát egy projektnek, tehát ő nem, ő nem csomó rendező évente rendez, meg évente kettőt rendez, hát hmm. ez nem nem lehet összehasonlítani mondjuk egy Martin Scorsese vele. Martin Scorsese háromszor annyi filmet rendezett kb. ugyanannyi idő alatt, mint a Milos Forman, vagy négyszer annyit. Van közte ennyi jó is, csak hát nem mind. Igen, a Milos Forman csak remek, jó formán csak remek műveket rendezett. Talán kivétel a Valmont című film, ami a Veszedelmes viszonyoknak a forgatókönyvét mindössze egy évvel a Veszedelmes viszonyok után Amiről dolgozza fel. Amiről egyébként én teljesen, én én nagyon ez mindenképpen beszélnünk kell, mert engem teljesen padlóra küldött az a tény, hogy 88-ban kihozzák a veszedelmes viszonyokat. Ami egy kultfilm lesz azonnal. És 89-ben jön ki a Valmont, ami pontosan ugyanarról szólt, tehát szó szerint ugyanarról, ugyanaz a mű az alapja mindkettőnek, és nem értem, hogy ezt hogy, és kiadott erre pénzt. És ma olvastam, hogy hogy Milos Formanék már javában dolgoztak a Valmontnak a forgatókönyvén, amikor megtudták, hogy egy másik stúdió másik rendezővel ugyanezen a forgatókönyvön dolgozik, sőt, ők már el is kezdtek forgatni, miközben ők még a, for a forgatókönyv felénél tartottak, Davalmond nem is egy igazi Milos film, nem is és a Milos akkor, akkor azt mondta, hogy na, az futott az agyomon először, hogy most felhív a producer és azt mondja, hogy bocs, de hát ennek e ezen is információk tükrében azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem lesz a producióba a semmi, és ehhez képest az történt, hogy felhívták őket, őt a producerek és, és kérdezte, hogy Milos téged, zavarna-e hogyha most az lenne, hogy tök ugyanazt a filmet kihozod egy évvel később, mint a, a konkurenciás, mondta, hogy nem, nem zavarna, jó, akkor csináld és ennyi. Szóval őt így meghagyták, tudták, hogy Milos Forman azért egy jó filmet fog csinálni. Valmond tényszerű, hogy nem a legjobb Milos Forman film, de azért nézhető, én legalább. De, ne, de nem egy veszedelmes viszonyok. De a veszedelmes nem. viszonyok az annyira geniális egy film. De, de most is meg van a maga hangulata, ez 3 órás film, iszonyatosan hosszú, és és egészen más emiatt az egész filmnek a, a tempója és a hangulata és más a sodrása. Te teljesen más a lendülete mint a veszedelmes viszonyoknak. De nem is igazán milosforman film, és nem is igazán való Baló milosforman, túl jó volt a forgatókönyvához, hogy a milosforman ne üsse le ezt a labdát. Az az igazság. De a milosformannak nem esek a hűsé és nem ezek a fontos történetei. Hmm. Az az igazság rá pénzt Igen, de nem ebben a Milos Forman is egy igazi, egy egy olyan filmes, akinek koncepciója van és közlése van, nem nem való neki a nagyon magas labdákat leütni. Ő neki a saját labdáival kell játszani, mer azokkal a legjobb. Itt van a Larry Flint, a Provocator 1996-ban. Egy vérbeli Milos Forman film, és Nem is lehetne jobb. Ember a Holdon, 1999. Tökéletes. Tehát itt azért, itt azért megint a csúcson van, én úgy érzem. Igen, igen. Andy Kaufmannnak a, a sztoria. Szület, Nem is lehetne születek jobb. Születek Formannak ikrei, és úgy gondolta, hogy majd az egyiket endirről a másikat pedig toniról fogja elnevezni. nevezni de endi kalfont és toni kifton <gül> <igen, igen>, <gül> ugyanaz a semét de aztán, de aztán a, a, az egyik fiának a vagy a lányának vagy nemtott kinek a fiának a felesége szült, és lányt és annak toni nevetadtak és azt sem hogy ezek után már nem nevezeti toninak hogy az olokája már toni Úgyhogy akkor viszont jim len jim carry után, mivel hogy ő alakította endit és az egyik egyik endi a másik jim jó ez a jim kellynek a legjobb szerepe is talán legjobb filmje az ember aholdon persze ugyhogyha nem számítjuk a true Ez azért jobb. És akkor a legutolsó filmje, az a Goya kísértetei című film 2006-ból, a, a Spanyol Inquizícióról és a és a e, spanyol inkvizíciót felváltó e, napoleoni megszállásról, és azokról a zabaros időkről szól, amelyeknek... Franciszko Ami a... Európa mindig is volt, tehát egy, egy, egy, egymást erőszakolják ezek a nagy nemzetek folyamatosan. És Francisco Góly a, a híres e, portréfestő, az egyik leghíresebb e, festő, aki a, a klasszikus festészetnek a spanyol e, irányvonalát képviseli. Ő, ő ezeknek a zavaros időknek és ezeknek a, ezeknek a sötétmészárlásoknak mind a tanúja volt. Ö, olyan sötét világba ö, enged betekintést a Golya Kísértetei című film, hogy hogy kétségbeejtő és rettenetes és tényleg borzalmas. És amikor néztem ezt a filmet, akkor azt éreztem, hogy nem győzök eléggé hálát adni mindenható istennek, hogy ebben a, ebben a világban élek, ebben a korszakban mert élek. Csak azért is, mert ebben élhetsz. Egészség, pedig egészségben, méltóságban, szabadságban élhetek le egy életet. Valószínűleg a, abban az időben mondjuk olyan nagyjából 13-15 éves korodban végeztek volna ki szerintem. Vagy mágián, vagy karó, nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy kerékbe törtek volna, de hogy nem éred meg a felnőtt kort, az, az biztos. Lorenzo atya a spanyol inkvizícióban eh, nagyszerű, amikor így felveti, hogy, hogy nem nem elég kemény mostanában az inkvizíció, el, elpuhultak, tehát hogy így vissza kéne térni a, a, a keményebb vonalhoz, amikor úgy tényleg számon kérnek az embereken, és akkor ilyen jó boszorkány lenne szükség. A goya kísértetei, is az emberellenes elnyomógépezetnek a működését mutatja, mint a Milos Forman mindig és újra megújra az összefüggényében. Felmutat, hat. csak igen, igen, igen, de mindig, mindig az elnyomógépezet és a velesemben lázadó hős. Na most itt van egy elnyomógépezet és velesemben egyetlen hős nem áll meg, mert mindenki elbukik. Hát is a goya meg, meg nem lázadt. A goya nem egy lázadó hős, a goya az egy kívülálló, regisztráló. Pontosan úgy, ahogy, ahogy a Milos megöregedett, inkább vált JVM-kicsén üdő figurává, és nincs meg benne az a lendület, mint aki annak Na, idején elhagyta az országát. A Milos Forman soha életében nem <gül> volt Burger és soha életében nem volt igazán Móczart, még csak Móczart sem, soha életében nem volt Larry Flint a provokátor, és nem volt Andy Kaufman. De mindig szerette ezeket az alakokat. Ő, ő, ő ezeket az alakokat tisztelte! De Mind végig Goja volt, mindig Francisco Goja volt, és végül a legutolsó filmjében és remélik, hogy nem az a film lesz a legutolsó filmje. Forgat, valamit, azt hiszem. forgat fejében, és filmbász, van, amit assz ismerem. Forgatva da helyében a film vásná, nagyon emlékezem, hogy de én én nagyon emlékezem, hogy még, még, még megéri a következő filmjét, vagy megírjuk a következő filmjét. 32-ben született, szóval nem fiatalnak. sem fiatal, szóval a Goja kísértete című filmben végre megörökíti a saját karakterét, és és Milos Forman is nyer egy történelmi analogiát ennek a Francisco Gojának a karakterében. Volter, a legsötétebb ez még sötét fejedelme. Fondorlatos, ördögi. Legyenek évenek, hallgatózzanak, a népek beszélnek. Hát, ha meghallják, hogy valaki szerint az anyag apró részecskékből áll, vagyis atomokból. Tudják meg ki az, mert Eretnek, aki ördögi nézeteket terjeszt köztünk, Hogy megmérgezze az igaz Isten félő emberek lelkét. Ha azt hallják, hogy valaki felekezetről beszél, az egyház helyett, az vagy judaista, vagy ami még rosszabb, protestáns. Tudják meg a nevét. Ha azt látják, hogy nyilvános helyen egy férfi, vizelés közben, kezével takarja a hímtagját, az valószínűleg körül van metélve. És nyilván judaista, Amit most elmondtam, az csak néhány példa arra, hogy mikre vigyázzanak és kiket figyeljenek. Az ilyeneket jelentsék a Szent Inquizíciónak. A szemük, a fülük, az agyuk mind egyet szolgáljanak, Istent. Spanyol Inquizícióhoz foghatóan sötét intézmény a történelemben hát alig volt. Forrest című film is feldolgozta egyébként a most éppen ünneplendő Daran Aronofsky rendezésében. Kicsit más ö, szemszögből. Más, de ott is ott is behozzák az inkvizíciót, és ott, ott is ugyanez az időszak egyébként, amikor így a, a szeretnének komolyabb világi hatalmat is kaparintani. Tehát az egyhát szeretné a királyt is, hogyha uralhatná. Utána jártunk, jövőre várható Milos Forman következő filmje, a München Szelleme című film most már csak 6 évenként rendezzfilmeket, de én nagyon remélem, hogy ezt a filmet még még bemutatnák, még be tudja fejezni és még meg látjuk. Hát itt 80 éven sem vagy mennyi ez, az úgy rende van. Nem kis dolog, azt gondolom. A, ez a film, a goya kísértete című film. A, hát egyrészt a csodálatos Javier Bardem főszereplésével zajlik. Ő az inkvizitor. Ő, ő a fő inkvizitor, majd pedig a fő-fő forradalmár. Tehát Aki a, jön és leverie az inkvizíciót. Az atyából polgárrá válik, mert hogy mert hogy egy olyan irat kerül az inkvizíció birtokába, amely, amely szerint ő egy majom. Hűhű. <gül> Ő egy, ő egy egy egy ő... egy egy gorilla elfajzott gyermeknek igen igen, igen igen igen ami a saját aláírásaval történés amit amit amit ős hitalesítette az aláírásával és ezután az inkvizíció nem tehet mást mint hogy ő üldözőbe veszi Lorenzó barátot mert hogy ők Amin nagyon az inkvizíció az legalább következetes. igen ők nagyon hissnék ők nagyon hissnék a a kínvallatásnak a bizonyító erejébe, vagyis a kínvallatás által ö, megszerzett tanukvallomás bizonyító erejébe. Amiben George Bush, ifjabb George Bush is nagyon hitte egyébként. Hát mert hogy vallásos <gül> ő is. Ezek a, tehát ezek a vallásos emberek, ezek valóban, ők hisznek abban, hogy Isten erőt ad a kínok elviseléséhez. Hogyha... De ott van Jézus Krisztus, tehát ő az igaz, igazságért felment a keresztre. Na tessék, ha Hálijed, valakit akkor halára kínoznak, akkor, akkor az vagy meg és akkor mehet az az atyához az Isten kebelére vagy vagy pedig ördöglakó lélek és akkor viszont elkapusztita akkor akkor miért lehetséges az hogy Jézus kereszten mégis azt mondta hogy atyám miért hagytál elengem ennek mi lehet az oka hát nem tudom de lehet lehetséges hogy abbémögébármit látni lehetséges hogy a kimvallatás volt az amely amely kihozta belőle, ki belőle az, az igazságot, a, a, a, a, a, a, a rosszat, rossz rossz a gonosz szellemet? Isten tudja, lehetséges, hogy nem volt Jézus hitelégerős, vagy lehet, hogy Isten nem küldött erült Jézusnak, hogy elviselje akin vallatás. Na minden esetre a golyak kísérteteiben az inkvizíció az nagyon-nagyon hisz abban, hogy ha az embernek felteszik a kérdést, a kérdés pedig a kínvallatás, szóval ha felteszik neki a kérdést, akkor ott, ott csak az igazság derülhet ki. Magyarul, ha, ha Halálra kínoznak, akkor előbb-utóbb ki fog derülni, hogy te ördög vagy, vagy sem. Hogy készül ez az irat? Hogy készül ez az irat Lorenzo barátról, amely olyan olyanképtán állításokat tartalmaz, hogy ő egy majom? Inesnek, aki egy nemes lány, sőt egy aristokra család leánya, az inkvizíció börtönébe kell vonulnia és ott kimvalatásnak veszik al vetik alá amíg hogy miért? nem a Redisnot, mert hogy nem evett a Redisnobal. mert Lorenz tanácsára a spionok azok körbe jártak a várost és kiszúrták hogy ő nem kért a Disneyt. nem kért a, a, a evett, nyilvánvalóan judaista és és az őseit, ő titkos zsidósért végzi otthon ebből is kiderül. És a, ennek nyomán vendégül látja goya közvetítés révén Loránzó barátot, az ő sapja, már mint Ines. A, a Natali Portman által lejátszott lány. Elégtélég komolyan kismink a film egy pontján, tehát azért mert külön érdemes már 15 megnézni. 15 évvel azután, hogy a, a, az után, hogy szabadula az inkvizíció fogságából. É fogva tartják, és Lorenzo barátot pedig vendégül látja Ines édesapja, és a család. És, és, hát ja, a Vitába szállnak vele azt, illetően, hogy jogos-e, hogy az inkvizíció a kérdésre helyez mindent, tehát hogy az abszolút bizonyítás az az, hogy a, hogy a kínzáson az ember mit válaszol, mert hogy szerintük, a Lorenzo atyát jól megkínoznák, akkor ő is azt állítaná például, hogy egy majomnak a gyermeke. Gondolom, alig várják, hogy hírt kapjanak a lányukról. Ó, igen. De még mennyire? Még sosem volt távolít itthonról. Találkozott vele? Igen, láttam. <gül> És hogy van? Lelkileg jó állapotban. És minnyájukat üdvözli. Mikorra várhatjuk haza? Azt nem tudom. Ítélőszék elé kell állnia. Ítélőszék elé? Mm. Miért? Azért, amit bevallott. De mit vallod be? Azt asszonyom, hogy titokban az ősei zsidó szokásait gyakorolta. De ez képtelenség. Mi régi keresztén család vagyunk. Javítsan ki, hat tévedek. De a levéltárban dolgozó testvérek szerint Szenyor Bilbatua az ön nagyanyjának a dédatja 1624-ben tért át a zsidóhítről a kereszténységre, amikor Amsterdamból ide ideérkezett. Igaz ez? Igen. De erről az egész családból csak is én tudok. Akkor a lánya hogy-hogy bevallotta? Inez nem vallhatod be olyasmit, amiről nem is tudott. Elnézést. De a hugomat megkinozták? Igen, úgy van. Kínvallatásnak vetették alá. Tehát, ön szerint az a vallomás, amit fajta vallatással csikarnak ki, ténylegesen bizonyít bármit is? Ez nem pusztán egy egyszerű szerzetes véleménye. Az egyház egyik tanítása szerint a kínvallatással elért vallomás ténylegesen bizonyító erejű. <gélét> Már megbocsásson, Lorenzo, de hogy lehet egy ilyen vallomás bizonyító erejű? Ha ha megkínoznának, én bármit bevallanék. Azt is, hogy én vagyok a török szultán. <gül> Ez nem így van. No, Dehogy is nem. Bármit bevallanék, hogy elkerüljem a kínzás. Nem, nem, tenni tenné. Ön istenfélően bergólya, igaz? természetes Az Istentől való félelme meggátolná, hogy hamis vallomást tegyen. És ha kín elhomályosítja az értelmemet? És ha a fájdalomtól való félelem túlnő az Istentől való félelmem? Ha önt ártatlanul vádolják, Isten erőt ad, hogy elviselje a fájdalmat. Egész biztos ebben? Igen. Bocsásson meg, Lorenzo atya, de alávetették önt valaha ilyen kívallatásnak? Természetesen nem. Ön szerint, ha megtennék, és azt akarnák, hogy vajjon be valami teljesen abszurd dolgot, mondjuk... Azt akarnák vallja be, hogy maga igazából majom? Isten elég erőt adna önnek ahhoz, hogy megtagadja. Vagy inkább bevallaná, hogy majom csak, hogy a kínzást elkerülje. Én bevallanám. Meghiszem azt. Ahogy én is. Hát ön? <gül> mi, mi, mi ez, Tomás? Valami ostoba játékot üz a vendégével? Lorentz <gül> Zoltját senki sem akarná rávenni ilyen abszurd vallomásra. Én igen, igen. <gül> és bizony. <gül> és, és nagyon hamar. És gyanúsan hamar. <gül> és megvonja az Isten az ő segítségét, az ő hívétől. de Ez ez a fordulat a filmben. Tehát, hogy elhívták hogy elhívták erre a családi vacsorára, hogy lekenyerezzék, hogy megvesztegessék, mert ugye hát a nem tudom, melyik kápolnát is felfogják újítani, csak engedjék ki Szemt a Tamás kápolnát. És akkor ehhez képest ott végzi a csilláron, a karjainál fogva fellógatva, majd szépen alá, alá firkálja a nevét a papírra, ugye egyértelmű, hogy amikor kimalatják, akkor ő is egyszer csak el, elveszíti a kapcsolatát Istennel. Hát, és, ez... és mi lesz a következménye a dolognak? Nem az, hogy az egyház pukul fel, hanem az, hogy Lorenzo atyát kitagadják. Azonnal elégetik a festményt is, amiről a, a a, amiről a készült golyafestményt. Majd ő Franciaországba menekül, és Franciaországban újra keresztelkedik, és a francia forradalom lelkes híve lesz, Voltaert olvas, ruszó és dicsőségesen Napóleon hadainak segítségével tér vissza Spanyolországba, hogy hogy megbüntesse az inkvizíciót, hogy felszámolja az inkvizíciót, hogy az inkvizíció papjait egy egyenként halálra ítélje, de hát ez nem személyes ügy, a világért sem személyes ügy. De tulajdonképpen Nem sikerült ennek az édesapának a rendszer logikáját megmontani, csak Lorenzo sikerült az ellenkező térfénrére átzavarni, át herget. Csak, csak egy téglát ütött ki a falból, de a fal ugye olyan biztosan állt, és élt, tehát nem nem ebbe bukot bele. És Napoléon sem tudja ezt a falat lerombolni, vagyis lerombolja, és rögtön felépít helyette egy még embertenebbet, egy még borzalmasabb. Most aztán jönnek az angolok, és azok a csengkerfékkel. És az egész még helyrálítják a régi, az ancien régime ami még olyun dorító, és, és semmit sem tanul, de mindent elfelejtett. Viszont az egész filmnek a az egy tökéletes happy end, az valami olyan gyönyörű, szép happy end, hogy az valami hát borzongató. De igazából ez a film minden illúziót leromból és a Milos Forma minden illúziót, amit az egész pályafutása során az összes filmjével állított. A lázadás csak a lázadás pillanatában igazság. Abban a pillanatban, hogy a lázadás győzött és létrejön egy új rendszer, az a rendszer már ugyanolyan zsarnoki lesz, mint az előző rendszer. És az igaza csak a, a meghaló, az elbukó, a... a... A kezében zászlóval elvérző lázadónak van. Csak neki lehet igaza, mert a diadalmas lázadó az már zsarnok lesz. És igazsága, ha életben marad, csak a kívülállónak, csak Francisco golyának, csak Milos formannak lehet, aki megelégszik azzal, hogy ezt az egészet regisztrálja, megfigyeli, dokument, dokumentálja, lejegzi, és a mi számunkra közvetíti. Azért vagyok itt, hogy a nagy francia forradalom eszméit szolgáljam! Ők nyitották fel a szemem, ahogy a többi vak emberét is szerte a világon, mert ellenállhatatlanok, logikusak és igazságosak. Minden ember szabadnak születik. Egalité persze! Mind ugyanolyan jogokkal bír, és azoknak, és azoknak, akik nem hajlandók meglátni a szabadság fényét, nincs kegyelem! A szabadság, a szabadság nem jár szabadság! Gregorio atya, ne higgye, hogy ez személyes ügy, de hát csak maga a vakfanatizmus és nepotizmus megtestesülése. Maga az eszköz, mely által kevesek sokakat tartottak birincsben. Ön képviseli mindazt, ami visszás ebben az országban, és most tettei megítéltettek. A... A bírák egyhangú döntése alapján az emberi és polgári jogok nyilatkozata alapján rájuk ruházott, hatalomnál fogva. Az ön... Büntetése Halál! Én mindent az apjának köszönhetek. Mert miatta menekültem Franciaországba. Ahol hirtelen élesen megvilágosodott előttem. Addig milyen szörnyű tévedésben éltem. Voltert? Voltert olvasta. Russzút. Megismertem Dantont. néze? Újra megkereszteltek. A véremet ontottam a forradalomért. Csúnya a sérülés. Sőt, meg is nősültem. Oh. Bizony. Henry jette a feleségem. Imáldom. Három gyerekünk van. Ah. Igen. Nekem, aki cölibátust fogadtam. <gül> Így <gül> új portrét kell festenie rólam. Az egész családommal. Az... Tíze meg kéz. Kész. Tíze. És minden 10-re van pénzem. Nincsen szó arra, hogy mekkora színész ez a Javier Bardem, a korunk legnagyobb színművésze. és hogy ez a ez a mondat, ezt körülbelül leírja a a korruptságának korrupciágának, a ke sem amit amit csak ami egészen a a Tűz van babám című filmtől, a, a Golya kisértetei című filmig ível, ez a tíz kéz és mind a 10 tízre van pénzem. Mert Én hogy nem. a film elején még, amikor az Inkvizíciónál dolgozott, akkor, akkor Golya megkérdezte tőle, hogy a portréra rákerüljön a keze is, mert a kezeket nehezebb lefesteni, ezért azért még plusz három ezerre állt, vagy nem tudom már mit szokta, szokott Igen. kérni, és akkor erre a, a Lorenzo atya így leerrakta, így a, a, a köpenye mögé rejtette a kezét, azt nem kell most lefesteni. Azt nem kell lefesteni. De amikor diadalmasan viss polon seregeivel, akkor az egész családjának az, egész család az összes mit, kezét le lehet testeni. Tíz kéz is mindegyikre van pénzem. Ez mindent elmond. Ennyit az ideológiáról, meg ennyit a, ennyit a nagy eszmékről, hát meg ő, Volterről. Mondjuk úgy, hogy karrierista volt. Szóval ő így megtalálta végül a céget és az eszmét, ami mögé állt. De végül mégsem, végül mégsem árult el mindent. Végül a, végül a azért nem végül nem vált teljesen opportunistává. Javier Bardem előtt a legnagyobb halapemelés, mi nekünk pedig a legnagyobb örömünkre szolgált, hogy a, a, a kedvenc Kedvence rendezőnkről, Miloš Formanról beszélhetünk és ajánlhatuk a filmjeit. Ez is tudjuk egy hetes filmet. Hát nem meg 8-es feles, agoyak is érte. Uh, jó, és azért még annyit mondjunk el, hogy ha most esetleg uh, így uh, húznátok a szátokat, hogy hogy hát igen csupa hetes meg 8-es filmet ajánlottunk, pedig vannak tízes es is, akkor tegyük hozzá, hogy ezek a Miloš Formani hetesek, szóval ezt akar ki nyugodtan és nem fog csalódni. Nagyon jó filmekről beszéltünk. Szerintem a nyolc és feles nem kell magyarázni. Az, a, az elég magas érdemjegy ahhoz. Ö, még kaptunk egy nagyon érdekes SMS-t, ami megvilágító erejű, még a mi számunkra is. Valahol a Requiem egy állomért is erről szól, mint az elszakadás. Igen, inkább a negatívja. Igen és nem. Nagyon is, de, de mégsem, és épp ellenkezőleg. A Requiem egy álomért az, a, az árnyi képe az elszakadásnak. Az elszakadás arról szól, hogy a generációk a keresésben egyek. A Requiem egy álomért pedig arról szól, hogy a generációk az eltévejedésben egyek. És és pont annyival sötétebb, amennyivel mondjuk a 90-es, 2000-es évek sötétebbek, mint mint a 60-os, 70-es. Pont, pontosan, és időrendben kell megnézni ezt a két filmet, az elszakadást, amely felépíti az illúziókat, és a Requiem egy álomért című filmet, amely lerombolja ugyanezeket az. Illúziókat. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Magyar Dávid kollégámmal együtt, én Puzsér Robert voltam, és nagyon megtiszteltetek minket a figyelmetekkel. A mi számunkra egy utalomjáték volt a mai adás, hogy a Miros Formannak a filmjait ajánlhattuk a figyelmetekbe. Hallgassátok továbbra is a 986-os frekvenciát, a rádiókáfét, most a Babel Sound című világzenei műsor következni. Jó szórakozást kívánunk hozzá, sziasztok!